جرحه و تعدیل جکوم زیکفات و دار ده سر اولادو سالिवانو علماو د جرحه و د تعدیل طبقات مقرر کړی دي د پارا د فهم د ورثنو خلق او دغه طبقات په منزله د قواعد کلیه و دي یعنی نه په منزله د قواعد کلیه و دي <تصفيق> <تصفيق> و ٹولو کیا اول چدا کار کڑے دیں نو عبد الرحمن ابن ابی حاتم جرح و تعدیل و غیرہ دا کتابنا مراسیل دا ابن ابی حاتم دائی لکلی دي تفسیر د ابن ابی حاتم اس شایشو یم دیں دیر خیستا ترز بانی دا بنیادی ایخی دیں بیاورس و بیاورست خلقو پاغی بانی سدیں پاوڑای خیجو لینجی بیا دین او رستو دریم عالم ابن الصلاح مقدمہ دا ابن صلاح فتاوہ دا ابن صلاح عداب المفتی والمستفتی دا ابن صلاح رحمہ اللہ آغا بیا راغین و آغا صلق قواعدو اضافہ کرده پا دیبانی دریم تاریبانو زین العراقی علماء عراقی رحمه الله شرح تربیزی یاد نور کتابونو دارنگلا طرح التصریف وغیرہ کتابونه لکھلی لوی عالم دی آغا بیا پاکی نورہ مضافہ و کړي کردینا داغین و علماء صحابه رحم الله صلو رحم شو فتح المغيث وغيرها ډېر کتابونه لیکلي دي اور ډېر لوه عالم نه هغه طبقات ذکر کړی دي شپږ د د او شپږ د تعلیل تول سوچو دولس خودون خبر ادم چاغه صحابہ بګینه ذکر کړی تبقه کی سہی صحابہ یې نذ ذکر کړی هغه وای د دې تعدیل قران و سنت و اجوان و او د اجمان ثابت ته فتوات ور سره او کلیت فتوات تواتور سره ثابت شي پاوې بیا کلام نکی گی. بس هغه شی ته شو نشفق طبقات امام صحابي ذکر کړی د جرح او شفقد عادل دولس طبقات شو او د صحابي استاد حافظ ابن حجر رحمه الله دولس طبقات ذکر کړی یو داغه طبقات چې تقریب التهذيب کې ذکر کړی دی دا ځان لدې د رواه او طبقات دي خبره باندې پوښتې غنغه هغه د رواه او طبقات دي ځان سره یو لیکېدغه دا ځان دا. لا تقریب مقدمه کې تاسو معلوم دي ضرورت نشته دې چې وختل د جرحي طبقات شي ذکر کوي حافظ ابن حجر رحمه الله مشهور عالم دي فتول واری لیکلی ده تقریبی تہذیب و تہذیب وغیرہ ډیر کتابونه لیکلي دي نخبای یې هم لیکلي دي خبره باندې پوښ شي نو زه دا غوښه را ایم لیکلی هغه دول سبقات ذکر کئ خب اوله طبقه کې صحابه 140 طالبانو او بیا نور طبقات شروع کئ خبره باندې پوښ شي نو ابن حجر رحم الله د جرح او د تادین سبقات دو لسدی خو ترتیبې راغلي بیا اول او دیمه ودریم په دې ترتیب باندې اخر ذکر کی یوول صحابه نو په کلام نشته دا ورپسې طبقه نو دغه الفاظ ان شاء را روان درس کې به مونږ د دې طبقاتو تفصیل کوم چې دا ټول طبقات هل شي بیا دریم درس ژوندو ان شاء الله ولدي بیا به تاسو څنګه خایو چه دا دا او صافي په یو راوي کې نو تا به دې بار کې څه وکړل کلو بو کې استثنا کوچی بل طرف نو دلیل موجود دی نو ان دا درې اسبا کې چوشي نو د جره مشکلات به ختم شي نو بیا موږ نو سبق خپل وای نه منکه وسان ان شاء الله خدای یاد دا اسان مګنه د له غوند کې ضرورت کې طالبانو حافظ ابن حجر رحمه الله پا نخبه کی نخصان چرازی په حدیث کې و حدیث مردود ګرځي یو چې پای کې د دسند نسو غرزیدلی یو سبب ادا ده او دوین سبب تان ده نو دلتا چده دا غرزیدل ذکر کئی نو دا غرزیدل یو ظاهر دی چار سڑه پی پویگی او یو سده خفی ده چ په ری باندې هر څړن پیږیوت دي فن حزاق ماهرین او په خلک پیږی نو حدیث چې مردود د د سلور اقسام ذکر کړي قم معلق مرسل معذل منقطي خبر باندې په شګن د سلور او دغه په تیوار د سند سره شو خبر باندې پیږی کنه او دین پیتیوار دسه سره موقوف او مرفوع کیدل وسره دا وی دی تعلق د دی لفظ یعنی د متن د حدیث سره نه دا لږ ذهن کیات ساتي او بیا موږ تاسو سره خبر وکړو معزل طول معزل الامر نه مشکل دي اندې معلومات هم اکثر شریته محدث ته مشکل وی او انقتاح کټواری ته انده پمنس کیم سره کټواله راغلی اوس با دي صورتونو کې موالحہ مرسل یوی چې ابتدا د سند نشي دوه دوه ورځې دلی ها دوه دوه ورځې موالحہ هم شو څه شتاله بانو هم شو او کپمنسکی نو موعزل او کله اخر د سند نهي بیا به مرسل شو خبر بانی پوښیږي دافر اوس مرسل طالبانو وَأَرْسَلْنَا الشَّيْعَقِينَ تَعُذُّهُمْ عَزَّا نُو شیطانان مِسِکْرَا او مِلِي قِلْبِ دا مانا سیده تا علیبان وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاح وَأَرْسَلْنَا الرِّسُل سیده تا تیغمبران کو لگلی تی سیده گانا لگتا نوالتا مانا صدا خوشی قول پری خودل ادلتا امی رسال صده صحابی پریخو دے شو. کٹ شو مند ارسال دے. او اصطلاحی تعریفو. چیدو سند پا آخر کې د تابین و رسطو کسی سی پریخی نو دیتا مرسل ہوئی. او مرسل چکم دے تالیبانو حجت دے اوکا ندے دا مسلہ په دې کې د محدثینو اقوال مختلف دي مونږ به تدقیق هم کوو او وجوهات به هم ذکر کوو یو قول خدای دې مرسل حجت مطلقن علل اطلاع خو کدا ارسال د خیر قرونی او کرست د خیر قرونی مطلقن سره حجت دې دیم کول دا د سب نه حجت نه دې مطلقن زکا حضر دی پکی داغی پتن لگی چو دا سوک دی خبروانی پوش تابیی دا د آوری دلی هم پتن لگی خبروانی ورسی نی اگر کدا ارسال د صحابی ولی در درے مرسل دا خیر القرون حجت تی نور بعد والا ون دی لین ترال سلورم مراسیل د سید ابن المصیب حجت تی ولی داویه چې محدثین او تحقیق کړي نو موصول متصل سنت سره سری بل د پخپلم ثقه کلک دی او هداچې ارسال کیوم د ثقه نکې ثبر باندې پوښی پنزم چې د مرسل تایید د نور روایتونو نه کیږي نه حجت تی خبر بانیو رسینا او کن کی گی نو حجت ندی قرآن سنت سریح اجمانت آئید کی گی پیل پر خبر بانی یادا مرسل بلدی کسی متصل سنت سر را گلی حجت تیو دیت امام شایفی رحم الله امسوئی حجت ہوئی دائی اوٹک امسکی یاد سا دی شپگم چې پدی باغي مرفو متصل روایتونه نه نور نو مرسل حجت او کوي نويا حجت نه خبربان کو شي او دې کې نو قطبلم د محدثینو په وحدا تعارض کې وسي دا معول او متروک ګرځو منګا په مقابله د متصل او مرفو روایتونو کې دا یو نقطه ومنځ کې لګیا ساتي ریوان او بل قول پدې کې یاني وم مسند نہم خویره برصت ولی په مسند کې روات شي ذکر کړي د روات راځي نو احتمال د غلطۍ امراجي او چې کډکډه ده نو سنند کې کموال راځي نو احتمال لغلتې امس شو نو دا د مسند نام خویره اتم چی پدی مرسل بانی بعمل کولی شیستحبا بن نو جو بن نا هم قول چی مراسیل د صحابہ حجت تی اگورا تالیبانو ام المومنین چی روایت کی بد و الوحی کی اگو اخ کیا پیداو شو مرسل شو کنا مراسیل د صحابہ حجت ایادا ام المومنین دبل صحابی ناوری دلی جمت تسل شو بخاری کې بتا چیو بے صحیح شوان بل طالبانو چې د لوی لوی تابعینو براشل حجت او د نورو نه اوروانی پوښت جمهور علما ایما سلاسا او غیره هغه چې مرسل حجت ته خایه کړه خیر القرونی او کبادی خوشنداري چې سې کوي او رسالته کوي څڅقنه کې عادت معلومات لري دا لکه مراسل د سيدهم مصيب پادشه مراسل حسن بصري نو دا زيادتن د ته حکم وکړ ري او قاعده کلیه نه د اکثریته دا مراسيل صدق ثابت دي په امام شافعي رحم الله وایي چې مرسل حجت نه زید انت مراله صبر ها কবলیک متصلین قران او سنت ریبانای تایید کی ګندا سی مسلسل ديو حجت راجه قول د چارې طالبانو د جمهور چې دا بنا د پسباني په توسو په جواز ا سنتیا باندې او د امام شافعی رحم الله کول سرې بنا د احتیاط په کلووند کی اجازه تور یورستو به خلق کوي تو بل شیبتن جو کی تطویق موقع گا نا زم از تجا گر آرہا موقع تجا بیجی ہونے در اگر بے دا خددی حاصلو مثال یو گو رہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دفاتحی باباکی ذکر کئی چی سید امن المصیف سید امن المصیف سوئی شی امام لولی نو ده بنره کوئی دا مرسل لسره نو امام ابن تیمیه رحم الله و چداشي مرسل د ټولو پنځ حجته امام شافعی هم د ټیولې اذا قررا فنسیتو قران کشته ده نه اذا قرئ القران پس سمي وان صحیح حدیثو کشته ده او کان نو داسه مراسیلیا اگر روایت چې માતા استویل منکان له وی امام 40 سره 35 وانی کلام دقا روایت تا که مرفویم کدیتا مرسل ہوئی کن نبیام حجت لکی ابنی تیمی رحماللہ قول ما پیشو او دا زمین دلیل که نا پیشکو دا خلوم مطابعت که پیشکو دلیل خو قرآن دیو بیا سنت مشهور دا دا دا میساد بیا طالبان دی مراسیل و پا بارکی چه بازی خلقوی چه مرسل د سامت دا زعیف اغا تیم که ده سام ده زیخ ندی چه ده ده مرفوع ده متصل روایت مقابلی تزادی نبی آب آغی اغدا بسی کم دوره کبر بانی پوش شوی گا ده شنه چه چرطه مرسلی اغب ده غی ده خو غلط رده چرطه موقوف ده ویده زیخ ده نمونگوی کله مقابله که را اغلی اینو زیخ ده او که ده نه نی... نبیاء موقوب غیر مدرک بلقیر سرے فدرجہ د مرفوع کې د مرفوع حکمی دے تعلیبان مراسیل و ببارک علماء کتابونه نے لکھلی دی یو جامع تحصیل خکی تار دیں بل مراسیل د امام ابی داود رحمہ اللہ او بل مراسیل د ابن ابی حاتم رحمہ الله تا حاصل ہو دے طالبان. ديو هو من سكاتني اخر ديو سورته قال الرسول الله سم كذا وقال كذا وفعل بهدرس تدم احتقار شو ذاتي ايناي بيسيس توين انكر الاسوار توبان ازر اوتاج شپې زمونږه کور ته نږدې د غټ څخه نږدې کنا نو اچانک دا چې ورته کیګن یا ټیرو چوي نظر اوښ شم بیا ته خوند ناراضه تلوي وشي بته وای او ان ماله د کریپیسمن مړوبه ریټان وی حاله ده ته تقریری وي حدیثه تقریری تقریر ثبوت وي په نمبر مخکې ستات شوې تقریر قولي فعلی کنا او هغه مننه د کړی نو دا سیدیکان دا دین اولی پیغمبر غرد منکر د پاره غلهم چې منه نه دا, دا سه صحابیم دا سې کښ کته ځه شي وای مخک اوینه ما ذکر بیت اسم مردودی ری جاتی بهال منصور دا اولی ذکر کړه بیا ته وایو سیدیکان دی وای وجه داد چې کوم محذوف ته د دې پتن کله کله ارسال تابعین دیوبل تابعین اوریدلی خبروانی کوښښ وکړه ورکوت اتاوی علاوه د غټنا ورېدلې نماز چې د ښکټ کې نو احتماله لري چې شایدونه کړ دې او که تاوی احتمال لري کنه د دې وجنه خص کتابین او طالبانوې صحابه ټول عادلاندی دغې مراسل بل اتفاق حجت ته دا خودمن نو واسه خص کتابین د دې پته نه لګی طالبانو چې ضعیف دې او دا احتمال لري چېخ دی سا دام بیا احتمال سقه شوونه بیا احتمال لري چې د یاد کړی حمل پرته کوو کوئ که نه تاریبانهبارکول مراد کې نهدل تحمل دی یا دوول د صاحاب نه ی احتمال لري چې د یاد کړی سنه د طبی آخر نه او ک تابوی آخر ساانی على ثاني بهو د احتماله سبب خامخینه هم راځي چیرې په تن لیک دي چې تعدد راغی یار احتمال بترل استلا اما د تجدید راتلې په دا شي اکلن کې احتمالات جوړوي سبحان او ما اعظم شان ولا يحد ولا يتصور و فلان و فلان سلم دې تریبان شې څنګ له الله ژوندې راولي رحمه الله الله صلی الله علیه و علیه شیخ فضیلت مستاد محترم اقول ولا یحد کیو بدی کی بدی کی اتلے احتمالات هم 80 ترسی کویلا احتمالات شروک لو ان ادم غلط شدان ما اخیر کی وته ما شی سبب تپوزن نشیدا ټول غلط, غلط. غلط انتقس صحیح بری ویلی و دانه Taliban ته میراث را بې ویان دور نه ټول غلط دې دی پګوتو جوړو مخلاص شو خبر قام الاجابه نوदेव شدا سي استمالك ك ك ما لا الى نهايه هو و ما وهو اكثر ما يوجد من وقت بعد من التعبين ان بعد فا فينوريين نوع من الراي المستدعي انه لا يمكن الا للمتكام ثقت ومذهب الجمهور الى الى التوقف ليبقى الاحتمال وهو اهدى قولي احمد فا المخ او <تصفيق> بەڵش ګرم لا یطلع اهمیت راجیه د دې یو وینواجه ته اګه د باین طریقه اوله مستند امر سلام دی هغه احتمال کون المهدوب نه مان کو ظاهر د دین نه د حدیث نفس الامر کوم سی ضعیفی خبر باندې چې د ذوق قول کو په ظاهر سند باندې کو قرائن باندې د دین ادا لازم نه د حدیث سند فَنَفْسُ الْعَمَرْكِ رِسِي ضَعِيفِ یا صَحِحِ خبرہ بانے پوشت دوان صورتون اجی کر کہیں وطالبان ادھا چوئے مطلقاً ذکر کردے کوفیان خودی قول صلح زمان سے لگو اتفاق نشترے ولی کوفیان و مطلقاً خوندے بیلے اوئی کوئی چیز سکا بھی کانا ایک سال کا ان کسی وانا كلامه وترين الرازيل من الحنفيه وابو الوليد او ابو الوليد الباجي من المالكيه ان الراويه اذا كان يوسر الزكاه وغيره لا يقبل موصل وثقه دقه او كما معلوم شديد د سقر ما قيل لك سيد المصائب نذا كلاما منشتر بس قسم د سقت د فصاعدا اگر حدیث کم دازی عادت دیکن سو شلو لی تاریبان ما تیسرم ما زلیه فصاعدا نخالی فاتحہ فرض شو کما زادم و صلحه شو پر لپسی ندیتا معذل وی معذل مشکل ته وی معذل الامر اشکلان گرانی سڑتا پتنیو پیس صلاح کی موضا لگتوی چی دو راویان پر لپسی سرد نگرزی دلی نا محدث بانی پریشانیی هر سڑے چی گوری سندتا نو سند برابر دی لکه مثال داگیو گو ری فتوح و شام دا واقع دی گو ری چې چی تمام اورجمی کتل دا چې مضمون دی چې روایت را لی نم داگر سی مضمون منز کس دی اراب بلائی لڑا ده تم قتی وی اے اے اے او ای او زیکنېږي ورزيدلې دوا یو دلته بیا بل دلته ورزيدلې مسکرامین دې تاسو یې طالبانو ان خېتا او دارل کې چې واحد فقط نو دې تم سوې او اکثر احمین سن لیکن جوشتره تو ادمه تواری دې ورزيدلې له کې یو دلته دې بل دلته ورنډه دی ټول باندې حکمان سکه اتلا دې من قتی و دین قطعا او کله گوری طالبانو پا مرسل پا معنی دا من قتی استیمالی لیکن سیایسی تاو کدیر اطلاع پی کئی مرسل نا معنی اسی دا من او چې کله مرسل وی نا داغی محدثین او کئی وربانی پوشی ورنا آخیر تصده گوی کن جسو حابی نشتا دی دقیق قرائن وی وای مخ اما ان صرتم رساله بده کول و اجنه یسر اشتراک او یماره په ککاون راوی مثلا لم یواسی احمد روان شیخ الک Taliban او تلمیز ملاقات نه ديشه خبربان کوئی شي کنه معلومه خبره ما سرت اشتراک خبره دا کبری لانی شوی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله د ام المؤمنین تیز کوله ده کنه لذا د کتاب کې لیکل یی او برابانی پوششوی که نداوی جاشی بلاگاری او یا کورو خرسیم بلایی پرکویی لڑی چرطا اوما صده یو چرطا اول نصده ناشنا خبران اگسو کسان دلو حضر الشیخ بویل یو اڑندو یو شلو کود چهورتا بایی که نا یو بربندو یو کونو او برابانی پوششوی که دا د غرق سر باندې کومه دوه ماشه ژوند ده او هغوند بل بدله اسنه ولا نو کو ورته ویشه دا غربار عزت تل تاورمه اوره ون وشه نو راګود ویشه بلب په اوګه باندې ګرځولو ویلې راځي چې منډه او کوجی تماشه خيو کو نو بربند ویچو نه کپڑے مفهمتي دي څوک بلار کې لرنه والی غلب لرنه والی وړيليانو دا درور دی یاوی خفی ادراک نک کیندې مګ ایما حذاق سپیشالیست یو ورته وي ځکه او خیا یعنی د ایلل الحدیث علماء یې ده ښا خبرې کې پترکو د حدیث او پیلل د اسانید نقصانات او بمارود سن یو د علت خفی چګند طالبانو سخت خفی علت خفی دا چې تو اسانید راجمه کې نه پته ورته لګي بي نقصان او برابانے پوچھیں تاس رہو ساسیم دغشتہ دے گا تیچہ داٹور لیوائیتونا ہمانے دی دار جمعک انتا توپا تو لے گی چھ دے کم جگہ پڑھتے او برابانے پوچھیں او محدثیون پر دیبن کتابونا جگہ لید انشاءاللہ جو اندو اسما اور رجال کی ویبی آدھا نشاندی ہیم تارچی گرد ورپیموس ابو داود دیسے اسے توقیو وایه ما اول او وای چې درڅه تعلم ثلاثه هر څره کویږي لکه ما چې لکه بریلیان شوېږي پیسې کلې دي ګان نو دا هر څره دا چې موږ کویږي درو در وای کلاس راګان په سلسلهマンス کې کټ تا ها د کومې زمینه پر کاستر و او درکو لیکن اثر کده خو اجتماعي نه درغلي او نشته دله د دې شیخ نه اجازه او نه اجازه سمانه یا خو مخاما خر دا اوهی چه تالا می دختل دا لکل چه می سدی دا د جازت دی پشترائیتو دا یا اولی کی اولی یا بیا مومی خط دا چا او دی, جا. دی پی جانی کنی دا دا دا خط دی دی تا بی نو دا دی وجنی چه گوره دا شه دیر دا غرزی دل خفی دا ارس دی نو دا که نه پی نو ضرورت راغ تاریخ ته آ وای موکی دې ته زموږ ته احیره موالید الرواده موالی شی شامل لري د تاریخ سره لیکلو موالید وفات, وفات اوقات د طلب او ارتحال د دې سفرونه مختلف مختلف زینو ته د په تاریخ سره معلومي وای او کله لیکته د احکام او دا روایته ان شیوخ ان شیوخ ظاهره به شر مول کړی دي احکام چې دا, دا وای کړی لري وای د شیوخونه چې ظاهري کې په تاریخ سره کذب د داوود دی ما ته مشهور مثال ذکر کوڅه اسانه نه دی د ټوله طریقه موتا کیم راضی نور زینو کیم راضی ان شاء الله موتا امام محمد کی که چې نور کتابونو کی حیران بپاتې شې دا څه شوی یو راوی ذکر کړي بل نوغه انس کی د دو د دریو څخه دوه فرق دی خوغه داغه حدیث بیان دی تم سره تسموسانی وای ټیم ختمه